Rauhaa teille kaikille. Jumala on puhunut mulle, Jumalan henki on minulle puhunut siunauksesta ja sitten luottamuksesta viimeaikoinna. Ja sitten tuo minulla oli tuo raamatun vaikka minkä ristoluki että mikä se nyt oli. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja niin tuota, hän on todella sama. Ja silloin kun mä, mä tulin uskoon, sitä on monia vuosia aikaa, niin Herra on pitänyt huolen, ja hänen kädessään on ollut turvallista kulkea. Mutta niin on ollut semmoisiakin aikoja, että on ollut laaksohetkiä, mutta Herra on niissäkin auttanut ja nostanut. Ja Jumala haluaa siunata, siunata meitä jokaista, ja hän haluaa, että me luotetaan häneen, koska Jumalan sanassa sanotaan, että... että Sinun turvasi on ja Jumala ja sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret. Ja, ja kun näihin käsiin on saanut elämänsä antaa, niin on todella saanut tuntea, että nämä käsivarret ovat kannattaneet. Hän on ihmeellinen. Sitten mä, mä kun ajattelin tätä todistusta, niin mä, mä en ole täällä ollut, siitä on monia vuosia, kun olen täällä ollut todistamassa. Ja sitten mä ajattelin, että, että mitä mä puhuisin, mutta sitten mä sain semmoisen runonpätkän ja mä luen sen. Monet laaksot ja korpitiet, sinä herrani tiedät, mitä kautta viet, ei aina miellytä, tienitää, on matkalla joskus pimeää. Ja silloin oli pimeää, silloin kun Tanelle tapahtui se onnettomuus tuossa ratikan kanssa, niin tuota, silloin todella tuntui, että niin, miten tästä eteenpäin, kun ei ollenkaan tiennyt, että jääkö hän elämään vai kuoleeko hän. Ja niin tuota, sitten illalla kun mä menin nukkumaan ja... Niin Mä tunsinko, joku tuli ja mun sänkyyn vieressä, ja nämä sanat sanoivat, että kaikki yhdessä myötä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Ja mä sain semmoisen levon siitä, tuli semmoinen ihmeellinen rauha ja lepo sisimpään. Ja Jumala haluaa siunata meitä. Mä luin sitten raamatusta, niin silloin kun Israelin kanssa kulki erämaa taivalta. Ja niillä, nehän joutuu taistelemaan monien kansojen edessä siinä, ennen kuin ne pääsivät ne luottu maahan, ne vahilsivät 40 vuotta siellä erämaataipaleilla. Ja sitten heillä oli esteitä. Yksi este oli tämmöinen, kun kuningas yritti pysäyttää heitä ja käski tuon Pileamin kiroamaan tätä kansaa. Mä luin sen raamatusta, se oli Mooseksen neljäs, neljäs, neljäs luku ja 23. Eikö 23 luoja, neljäs Mooseksen kirja ja 23 jäi. Tässä on tämmöinen kahdeksan ja seitsemän. Niin hän pala, niin tässä sanoo Pileamille tämän pilaamille, että tämä muavin kuningas, että minen ja Israelin kanssa, mutta hän, hänelle tuli Jumala tasanaisena. Ja kuinka minä kiroaisin sen, jota ei Jumala kirroa, Kuinka sadattelisi sitä, jota ei Herra sadattele? Minä näin sen kallioiden huivulta, minä katselin sitä kukkuloilta, katso, se on erillään asuva kansa, se ei lukedu pakanakansojen joukkoon. Ja sama on meillä, me ollaan erotettu maailmasta, Herra on nostanut meidät tuolta maailman kalliosta, ja niin monetkin ovat niin tulleet uskovasta nuorina, toiset ovat lapsesta asti voineet olla uskossa, mutta mä en ollut. Mä olin silloin jotakin 24-vuotias, kun Herra pelasti minut. Ja niin on ollut tämmöisiä, että... Viehollinen on hyökänyt sieltä ja on hyökänyt täältä. Mutta niin, Jumala Armosan on aina nostanut ja on, on saanut katsoa häneen ja hän on antanut voimaa, koska hän antaa väsynelle voimaa yltä kylli, jotka Herra odottavat. Ja sitten mä vielä luen tästä Israelin kansan vailuksesta. Tämä on neljäs muoseksen kirja, 23 lukuja 19 ja 23. Ei Jumala ole ihminen niin että hän valhettilisi, eikä ihmislapsi että hän katuisi. Sanoisiko hän jotakin eikä sitä tekisi, Puhuisiko hän jotakin eikä sitä täyttäisi. Katso minä olen saanut tehtäväksi niin siunata, hän on siunannut, enkä minä voi sitä peruuttaa. Näin se on että herra, jonka herra haluaa siunata meitä joka iltana ja hän niin halua olla ja vaeltaa meidän kanssamme. Siitä mä luen vielä tästä samasta 24 4 luku, tästä neljäs Mooseksen kirja. Tämä puhuu tästä Israelin kansasta vielä. Jumala vei sen pois Egyptistä, sen sarvet ovat kuin villihärän. Se syö suuhunsa viholliskansat, heidän luunsa se murskaa ja lävistää heidät nuolillansa. Se on kyyristynyt, se on laskeutunut maahan kuin leijona, niin kuin leijona, kuka uskaltaa sitä häiritä. Siunattu olko joka sinua siunaa, kirjoittu, joka sinua siunaa. Ja herra haluaa, herra, herra haluaa, että mekin, mekin niin tuota, kuljetaan siuna, siunaten, että jos me aletaan siunaamaan toinen toisia tämänkin seurakunnan keskellä, Herra haluaa, että me siunataan. Ja jos me siunataan edestä, siunataan takaisin sivuille, joka ainoa ihmistä, joka tulee meidän kohdalle, siunataan häntä, niin Jumala laskee valtavat siunaukset meidän omaan elämään. Mä olen saanut sen kokea. Siunasta teille kaikille.